Robotok és birodalom Isaac Asimov írását felolvassa Evila és gépész. Első rész. Az Aurora. A leszármazott. Glédia megtapogatta a kerti nyugágyat nem túl nyírkose, majd beletelepedett. Kapcsolójának futó érintésével félig helyzetbe állította, majd egy újabb érintéssel bekapcsolta a diamagnetikus erőteret, amely, mint mindig, most is a teljes kikapcsolódás érzését keltette benne. Miért is ne lett volna ez így? Hiszen valójában lebegett, egy centiméterrel a vászon fölött. Kellemesen langyos volt az éjszaka, a legjobb, amilyet az Aurora bolygó nyújthatott. Csillagfényes és illatos. Szomorú érzés nyilalott belé, miközben az égen mintákat alkotó apró szikrákat szemlélte, amelyek most a szokásosnál fényesebben ragyogtak, mivel utasítást adott lakosztálya világításának letompítására. Hogyan lehetséges? Töprengett magában, hogy sohasem tanulta meg a csillagok nevét, és életének eddigi 23 évtizede ellenére máig képtelen megállapítani, melyik, melyik. Egyik közülük az, amely körül a szülőbolygója a Szolária kering, az a csillag, amelyre életének első három évtizedében csak úgy gondolt, mint a napra. Valaha régen a Glédia Szolária nevet kapta. Akkor történt ez, amikor az Aurórára érkezett. Húsz 20 évtizeddel, 200 standard galaktikus évvel ezelőtt, és ezzel az itteniek nem valami barátságos módon idegen származására is utaltak. Egy hónapja köszöntött be ideérkezésének 200. évfordulója, ám az esemény tudatosan figyelmen kívül hagyta, minthogy nem szívesen gondolt vissza azokra a kezdeti napokra. Azelőtt még a szolárián Glédia Del már volt a neve. Kellemetlenül összerázkodott. Már csak nem elfelejtette ezt a nevet. Talán azért, mert olyan régen volt. Vagy mert szándékosan igyekezett elfelejteni. Mindezen hosszú évek alatt sohasem bánkódott a szolária után. Sohasem hiányzott neki. És most mégis? Talán azért, mert most hirtelen tudatára ébredt, hogy túlélte? Elmúlt, ma már csak valamiféle történelmi emlék, és ő még mindig él. Nem így talán most ő rá érzet. Homloka összeráncolódott. Nem, egyáltalán nem hiányzik, döntötte el magában határozottan. Nem vágyik utána, nem kíván oda-visszatérni. Csupán azt a különös nyilalást érezte, amiért valami, ami még ha kellemetlenül is, de olyannyira hozzátartozott, semmivé vált. A szolária. Az űrlakók utolsó bolygója, amelyet lakhatóvá tettek az emberi faj számára és végül talán valamiféle titokzatos szimmetriatörvény eredményeképpen, annak kellett elsőként elpusztulnia. Elsőként. Ezután következik majd a második, a harmadik, és így tovább. Glédia érezte, hogy szomorúsága egyre jobban elmélyül. Voltak, akik szerint valóban ennek kell majd következnie. Nos, ha így van, akkor az auróra oly régen fogadott hazája már, mivel az űrlakók által elsőként betelepített bolygó, Ugyanennek a törvénynek az alapján csak utolsóként pusztulhat el a többi ötven közül. Ezek szerint még a legrosszabb esetben is több ideje van hátra, mint az ő még oly hosszú is nyúló élete, és ha így van, akkor nyilván így is kell lennie. Szemét ismét végigfuttatta a csillagokat. Teljesen reménytelenül. Sehogy se volt rá képes, hogy a számtalan, megkülönböztethetetlen fénypont közül kiválassza, melyik lehet a szolária napja. Úgy képzelte, biztosan a fényesebbek közt kell lennie, de még azokból is több száz csillag volt odafönt. Felemelte a karját, és kezével olyan mozdulatot tett, amelyet magában Daniel hívójának nevezett. Ez a gesztus a teljes sötétben is működött. Daniel Oliva a robot szinte abban a pillanatban mellette termett. Senki, aki ismerte őt, valamivel több mint kétszáz éve, amikor Han Fasztoff megalkotta, nem vehetett észre rajta semmiféle számot tevő változást. Széles, erős pofacsontú képe, rövid, bronzvörös, hátrafésült haja, kék szeme, magas, jókötésű és tökéletesen emberszerű alakja, épp olyan fiatalnak, nyugodtnak és érzelemmentesnek látszott, mint bármikor. Segítségére lehetek bármiben, Lady Gladia kérdezte egyenletes hangon. Igen, Déniel. Ezek közül a csillagok közül melyik a szolária napja? Déniel nem tekintett fel az égre. Egyik sem, Madame Glédia. Az évnek ebben a szakaszában a szolária napja nem kell föl három óra húsz előtt. Ó! Oh. Mondta Glédia enyhe megütközéssel. Eddig valahogy úgy érezte, hogy bármelyik őt érdeklő csillagnak látszania kell bármikor támad kedve megnézni. Persze minden csillag valamikor felkel és lenyugszik. Ennyit azért még ő is tudott. Ezek szerint csak a semmit bámultam. A csillagok, legalábbis az emberek reakciói alapján úgy érzem mindig gyönyörűek. Függetlenül attól, hogy az adott pillanatban valamelyikük éppen látható-e vagy sem. Így igaz. Mormolt a glédia csalódottam. Éles kattanással függőleges helyzetbe állította a nyugágyat és felállt. Én viszont most a szolária napját szerettem volna látni, de annyira azért nem, hogy három óra húszig maradjak miatta. Még ha meg is tenné, lenne szüksége hozzá. nagyítólenségre Szabad szemmel nem valami jól látható lédiglédia. lédia. Egyre rosszabb. Ám először ki kellett volna kérnem a tanácsodat, Déniel. Glédián viszont észrevehető változást láthatott az, aki ismerte jó húsz évtizeddel ezelőtt is, amikor először az aurórára érkezett. Déni robottal szemben ő mindössze egy emberi lény volt. Még most is 155 cm magas, vagyis 10 cm alacsonyabb az eszményi űrlakó nő kívánt magasságánál. Gondosan ügyelt karcsú alakjára, és testén semmi nyoma nem volt a gyöngességnek vagy hanyatlásnak. Hajában viszont már belopakodott néhány ősszáv, szeme körül finom ráncok rajzolódtak ki, és bőre is porózusabbá vált egy kicsit. Még nyugodtan elélhetett tíz-tizenkét évtizedig, de már tagadhatatlanul nem volt fiatal. Mindez azonban cseppet sem izgatta. – Te minden csillagot képes vagy azonosítani, Déniel? – A szabad szemmel láthatóakat mind ismerem, lédig lédia. – És hogy mikor kellnek vagy nyugosznak az év bármely napján? – Azt is, Lady Glédia. – És minden egyebet, amit tudnél, róluk? – Igen, Madame Glédia. Dr. Fasztov egyszer megkért rá, hogy szedjek össze mindenféle csillagászati ismereteket, legyenek kéznél, és ne kelljen miattuk egy számítógéphez fordulnia. Azt mondta, valahogy barátságosabb dolog tőlem, mint a komputerétől megtudnia. Azt viszont nem magyarázta meg, hogy miért gondolja így. Glédia egy mozdulatot tett a bal kezével. A ház azonnal kivilágosodott. A teret betöltő lágy fényben tudatalat érzékelte számos, készszellétben álló robot körvonalait, de nem törődött különösebben velük. Minden kellően rendben tartott lakásban az ott élő emberek keze ügyére esett mindig néhány robot, védelmi vagy más, gyakorlati feladatok ellátására. Glédia még egy pillantást vetett az égre, ahol a szortfény hatására halványabban ragyogtak a csillagok. Könnyedén megvonta a vállát, mintha a fellegekben járna. Ugyan mi haszna lenne belőle, ha láthatná is annak a mára elveszett világnak a napját? Azt a halvány pöttyöt a sok között. Ezzel az erővel taláromra is kiválaszthatná egyet, meggyőzve magát, hogy az a szolári napja. Figyelmét visszafordította erdéni elfelé. A robot türelmesen várakozott, arcvonásai feloldódtak a homályba. Glidia azon kapta magát, hogy újfent eltöpreng rajta, milyen keveset változott Daniel, mióta első ízben találkozott vele, megérkezvén dr. Fasztov birodalmába valamikor régen. A robotot természetesen többször is javították már azóta. Tudta ezt jól, de a tény formális tudás maradt, amit könnyedén elhárított és kellő távolságban tartott magától. Ez is hozzátartozott az emberi lényekre oly jellemző, általános felületességhez. Az űrlakók ugyan kérkedhettek acélos egészségükkel és 30-40 évtizedre terjedő élettartamokkal, mégsem voltak teljesen védettek a korosodás nyomasztó következményeivel szemben. Glédia egyik combcsöntja például titán-szilícium csípőőzületbe illeszkedett. A bal hüvelykúja is teljesen mesterséges volt, bár erre senki nem jöhetett volna rá alapos ultrahangvizsgálat nélkül. Ráadásul még néhány ideg pályáját is újraépítették. Ilyesmi, bármely más, hozzá korú űrlakó esetében előfordulhatott, mind az ötven, helyesebben, miután a szoláriával már nem számolhatunk, mind a 49 világban. Persze ilyen jelenségek a leghalványabb célzás is vaskos ízléstelenségnek számított. Az ilyesmivel kapcsolatos orvosi dokumentumokat, amelyre mindenképpen szükség volt a lehetséges további kezelések miatt, soha senkinek semmi szín alatt nem adták ki. Az orvosokat pedig, akiknek a jövedelme jóval magasabb volt még az elnökénél is, azért fizették meg annyira jól, mert gyakorlatilag kirekesztődtek az előkelő társaságból. Ők ugyanis tudtak minden ilyesmiről. Mindez összefüggött az ő hosszú élet iránti vágyakozásával. Azzal, hogy semmiképpen sem akartak tudomást szerezni az öregedés kényszeréről. Glédia viszont sohasem érdeklődött mélyebben e jelenség igazi ókai iránt. Mindig kényszeresen elzárkózott attól, hogy önmagára gondoljon ezzel kapcsolatban. Ha lenne magáról egy háromdimenziós modellje, amelyben minden mesterséges részét, minden művi beavatkozás nyomát pirossal tüntetnék fel a normális részek átlagos szürkeségével szemben, akkor a szemlélő előtt kicsit távolabról bizonyosan valamiféle rózaszín alakbontakoznak ki. Legalábbis ő maga úgy képzelte. Az agya azonban mindmáig ép és egészséges volt, és ameddig ez így marad, ő maga is épnek és egészségesnek számít, függetlenül attól, mi történik testének egyéb részeivel. E gondolatok visszatérítették jelhez. Bár már húsz évtizede ismerte a robotot, csak az utóbbi évtől volt valóban az övé. Amikor Fasztorf meghalt, elmúlását talán a reményvesztettség érzete is jettette, minden javait Eosz városára hagyta. Ez a hozzá hasonlók esetében megszokott jelenség volt. Két dolgot mégis glédiának hagyott örökül. Továbbá megerősítette a ház, a hozzá tartozó robotok, egyéb berendezési tárgyak és a kapcsolódó birtok tulajdonjogában. Az egyik Déniel volt. Mondd, mindenre emlékszel, amit az agyadba betápláltak az utóbbi húsz évtized alatt, Déniel? Azt hiszem, igen, Madame Glédia. Pontosabban, ha el is felejtettem valamit, arról nem tudhatok, mivel tökéletesen feledésbe merült, és nyilvánvalóan arra sem emlékezhetem, hogy valaha emlékeztem rá. Vagy éppen elfelejtettem volna. Ez egy csöppet se következetes. Nyugodtan emlékezhetsz rá, hogy tudod, csak éppen pillanatban képtelen vagy felidézni. Velem is hányszor előfordul, hogy a nyelvem hegyén érzek valamit, de nem tudom kimondani, vagy ha úgy tetszik, pontosan felidézni. Nem értem, asszonyom. Ha én egyszer tudok valamit, az biztosan a rendelkezésem rál, ha szükségem van rá. Tökéletes visszaidézhetőség. Lassan tovább sétáltak a ház felé. Egyszerű visszaidézhetőség, asszonyom. Engem ilyennek alkottak meg. És még mennyi ideig? Nem értem, asszonyom. Úgy értem, mennyi ideig bírja még az agyad? Most már valamivel több mint húsz évtizednyi emlékezett gyülem lett föl benne. Meddig képes még folytatni? Nem tudom, asszonyom. E pillanatban még semmiféle nehézséget nem érzek. Nem is érezhetsz ilyesmit, amíg egyszer csak rá nem jössz, hogy már nem emlékszel semmire. Úgy látszott, hogy Déniel egy pillanatra elgondolkodik. Ilyesmi előfordulhat, asszonyom. Tisztában vagy vele, Déniel, hogy emlékezetednek nem minden része egyformán fontos? Ezt nem tudom megítélni, asszonyom. Mások képesek rá. Például lehetséges az agyadat tökéletesen kitisztítani majd a megfelelő felügyelet mellett csak a legfontosabb információkat tartalmazó dolgokkal után tölteni mondjuk tíz százalék erejéig. Akkor azután még további négy évszázadig bírhatnád a mostani esélyeidhez képest. Ráadásul az ilyesféle ismételt felügyítások által akár való is lehetnél. Az ez meglehetősen drága mulatság lenne, de én nem sajnálnám arra valót, minden esetre megérnéd? És velem megbeszélnék a kérdést, madám. Megkérdeznék, hogy én beleegyezem-e az ilyen kezelésbe? Természetesen. Sohasem parancsolnék meg neked semmi ilyesmit. Ezzel dr. Fasztorf bizalmát árulnám el. Köszönöm, asszonyom. Ebben az esetben meg kell mondanom önnek, hogy önként sohasem vetném alá magamat ilyen eljárásnak, ha csak nem tapasztalnám az emlékező tehetségem tökéletes megszűnését. Közben odaértek az ajtóhoz, és Glédia megállt. De mégis, miért nem vénie el? Vannak olyan emlékképeim, asszonyom, amelyeket semmiképpen sem akarok elveszíteni a műveletet végzők figyelmetlensége vagy gyönge ittülő képessége folytán. Hogy például a csillagok mikor kelnek és nyugszanak? Ne bocsáss meg, Déniel, nem akartam csúfolódni veled végül is. Milyen emléképeidre gondolsz? Egy hajdani társamra emlékezem, asszonyom, az Iláj Béli nevű földi emberre. Glédia ennek hallatán megmerevedett, méghozzá annyira, hogy végül a robotnak kellett megnyomnia az ajtókinyitó gombot. A Zsizká Raventraov nemű robot a nappaliban várakozott, és Glédia ugyanazzal a kényelmetlenül sajgó érzéssel üdvözölte, mint bármikor, amikor szembe került vele. Danielhez képest egészen kezdetlegesnek tűnt. Szembetűnően robot volt. Fémes arcán semmiféle emberi vonás, sőt még a szeme is halványvörösen izzott, ha elég sötét volt hozzá, hogy látható legyen. Míg Daniel igazi ruhát viselt, Zsizká csak valamiféle utánzatot. Persze abból azért nagyon jót, mivel maga Glédia tervezte meg. Nos, Zsizkárd. Jó estét, madame Glédia, mormolta Zsizkárd enyhe intással. Glédia emlékezetében visszacegtek Eli Béli régen elhalt szavai, mintha az agyarejtekén suttogna. déniel majd gondot visel rád, barátod lesz és a védelmeződ, amint neked is az ő barátjának kell lenned az én kedvemért. De azt akarom, hogy Zsizkárdra hallgatsz. Őt fogadd el igazi tanácsadóként. Miért éppen őt? Vonta akkor össze a szemöldökét Glédia. Nem találom vonzónak. Nem azt mondom, hogy szeresd, felelte a férfi. Csak bíz meg benne. Ám az okáról nem beszélt. Glédia ezek után mindig megpróbált bízni a zsiszkár nevű robotban, de örömmel töltötte el, hogy nem kell igazán szeretnie őt. Számára mindig is volt ebben az alakban valami hátborzongató. Déniel és Zsizkár egyformán fontos része volt a lakásának azokon a hosszú évtizedeken keresztül, amíg a formális tulajdonos Fasztorf maradt. Han Fasztorf ugyanis csak a halálos ágyán ruházta át rá a tulajdonjogot. Déniel után Zsizkár volt a következő tétel, amelyet Fasztorf glédiára hagyott. Annak idején azt mondta a haldokló idős férfinak, – Déniel igazán elég lesz, han – Biztosan örülne a lányod, Vasszilia, ha megkapná Zsiskárdot. Ebben egészen biztos vagyok. Fasztorf ezen közben nyugodtan feküdt az ágyán, a szeme csukva, sokkal békésebben, mint ahogy ő láthatta az elmúlt hosszú évek alatt. Egy kis ideig nem is reagált, és ő már úgy érezte, talán olyan csöndesen távozott az életből, hogy észre sem vette. Ekkor keményen megszorította a kezét, mire a férfi szeme kinyílt. Egyáltalán nem törődöm a természetes lányaimmal, Glédia. Az elmúlt húsz évszázad alatt egyetlen jól fungáló lányom volt te. Azt akarom tehát, hogy Zsiszkár a tiéd legyen. Ő igazán értékes. Ugyan miért olyan értékes? Nem tudnám neked megmondani, de a jelenlétét valahogy mindig vigasztalónak találtam. Glédia, soha ne válj meg tőle, ezt ígért meg nekem. – Megígérem. – Ekkor a férfi szeme még utoljára kinyílt, és ki tudja, milyen tartalékokból merített hangja, csak nem természetesen lihegte. – Szeretlek téged, Glédia, édes lányom. – Szeretlek téged, atyám, han. Ezek voltak az utolsó szavak közöttük. Glédia ekkor azon kapta magát, hogy egy ideje egy halott ember kezét szorongatja, és úgy érezte, hogy képtelen ezt a hideg kezet elengedni. Így lett Zsizkár az övé. Mégis valahogy zavarba hozta őt, bár fogalma sem volt róla miért. Nos, Zsiszkárd, szerettem volna a szolária napját megnézni az égen a többi csillag között, de Déniel azt mondja, három óra húszig nem látható, és akkor is csak nagyítólencsével. Te tudtad ezt? Nem, madám. Talán mégis fönn kellett volna maradnom mindaddig. Mit gondolsz? – Én azt javasolnám, Madame Glédia, hogy inkább bújjon ágyba. – Valóban? És ha mégis úgy döntök, hogy fölmaradok? – Én csupán javaslatot tettem, Madame. de holnap nehéz napja lesz, és kétségtelenül sajnálja majd az elmulasztott álmát, ha mégis fennmarad. – De mi okozna nekem holnap nehéz napot, Giscard? Nem tudok semmiféle rám leselkedő nehézségről. – A lálkozója van egy bizonyos Levouard Mandamus nevű emberrel. – Valóban? És mikor állapodtam meg vele? – Egy órával ezelőtt. Az imént fotofonált, és én vettem a bátorságot. – Te vetted a bátorságot? Kicsoda az illető? – A Robotikai Intézet munkatársa. – Ezek szerint Kelden Amadéro alárendeltje. – Igen, asszonyom. És megzsiszkárt, hogy a legcsekélyebb mértékben sem kívánom látni ezt a mandamust vagy bárkit, aki a legcsekélyebb kapcsolatban van azzal a mérges varany amadíróval. Egy szóval, ha vetted a bátorságot, és megállapodtál vele az én nevemben, akkor egy pillanatban vedd újra a bátorságot, hét fel, és mondd a találkát. Amennyiben ezt parancsba adja, madám, és a parancsát olyan keményen és határozottan fogalmazza meg, amennyire csak tudja, Megpróbálok engedelmeskedni. Lehet, hogy még akkor sem sikerül. Tudja, megítélésem szerint kárt okoz önmagának, ha lemondja ezt a találkát, és én nem engedhetem meg, hogy bármiféle bajt magának az én részvételemmel. A megítélésed hibás is lehet, Zsízkárd? Hát ki ez az ember, akivel a találkozó elmulasztása bajt okozhat nekem? Attól, hogy a Robotika Intézet munkatársa ha lehet olyan fontos számomra. Glédia tökéletesen tisztába volt azzal, hogy minden ok nélkül zúdítja rá saját rossz kedvét a zsiszkár nevű robotra. Megrázta a hír, hogy a szolária megszűnt létezni, és ingerelte, hogy tudatlanságában ott kereste az égen egykori hazáját, ahol nem tartózkodhatott. Természetesen Déniel tudása domborította ki annyira saját tudatlanságát, és mégsem ráharagudott. Déniel ugyanis annyira embernek látszott, hogy Glédia ösztönösen aként is kezelte őt. A külső megjelenés döntött el mindet. Ziskár robotnak látszott, tehát úgy érezte, hogy nincsenek is sebezhető érzelmei. Ziskár valóban nem reagált Glédia komiszkodására. Persze ez Déniel sem tette volna meg, ha arra kerül sor. Dr. Mandamus személyéről azt állítottam, hogy a robotikai intézet munkatársa, de az is lehetséges, hogy több annál. Az elmúlt néhány év során dr. Amadírónak a féle jobb keze volt. Ez igazán fontossá teszi, olyanná, akit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Dr. Mandamus nem az az ember, asszonyom, akit észszerű lenne megbántanunk. – Valóban nem, zsiszkád? Engem a legkevésbé sem érdekel Mandamus, és még ennél is kevésbé, amadíró. Fölteszem emlékszel rá, hogy a madíró valaha, amikor ő, én és a világ is ifjú volt még, mindenáron be akarta bizonyítani, hogy dr. Fastolf közönséges, gyilkos, és csak egy csodával határos véletlen meg a mesterkedéseit. Nagyon jól emlékszem rá, madám. Megkönnyebbültem. Már attól tartottam, hogy e húsz évtized alatt elfelejtetted. Ez alatt a húsz évtized alatt semmi dolgom nem volt a madíró úrral, vagy akárkivel, akinek bármi köze lenne hozzá, és a továbbiakban is szeretném ehhez tartani magam. Azzal pedig nem törődöm, milyen hátrányt okozok ezáltal magamnak, vagy egyáltalán mi következhet belőle. Más szóval, nem találkozom ezzel a doktor akárkivel is a jövőben, ne kös senkivel semmiféle megállapodást az én megkérdezésem nélkül, vagy legalább azt vett tudomásul, hogy az ilyen megállapodásokat nekem is jóvá kell hagynom. Igenis, madám. – De szabad megjegyeznem? – Nem, nem szabad. – csattant föl Glédia, és elfordult a gépembertől. Némán tette meg a következő három lépést, amikor megszólalt zsiszká csöndes hangja. – Madam, meg kell kérnem, hogy bízzom meg bennem. – Miért bukkant elő belőle ez a kifejezés? – torpant meg Glédia. Fülében felcsendült az a rég elenyészett hang. – Nem kérlek rá, hogy szeresdőt, csak annyit kérek, hogy bízzál meg benne. Az ajka megfeszült, a homloka összeráncolódott. Vonakodva, szinte akarata ellenére, lassan megfordult. – Nos, mit akarsz mondani, Zsiskárd? Mindaddig, amíg dr. Fasztov életben volt, az ő elvei uralták az aurórát és az összes kapcsolódó világot. Ennek következtében a föld lakóinak joguk volt a galaxis minden alkalmas bolygójára elvándorolni, és ennek eredményeképpen felvirágzott az, amit most a telepes világoknak nevezünk. Viszont ma már dr. Fasztolf halott, és az utódait nem ővezi hasonló tisztelet. Dr. Amadiro ugyanakkor csökönyösen ragaszkodik földellenes nézeteihez, amelyek manapság még győzedelmeskedhetnek, és mindennek a következménye pedig csak a föld és telepes bolygói iránti kemény megtorlás lehet. De Zsiszkárt, ha így van is... – Én mit tehetek ez ügyben? Találkozhat ezzel a doktor Mandamus nevű emberrel, asszonyom, és kiderítheti, miért olyan fontos neki ez a találkozás. Azt viszont határozottan állíthatom, hogy a lehető legközelebbi időpontot kérte. Valójában azt óhajtotta, hogy nyolc óra nulla nulla korláthassa önt. – De, Zsészkár, én sohasem fogadok senkit déli tizenkettő előtt. – Megpróbáltam megértetni vele, madám végkövetkeztetésem szerint az eltökélt óhaja, hogy reggeli közben találkozhassanak, elkeseredéséből fakad. Ugyanakkor fontosnak tartanám annak kiderítését, mitől ilyen kétségbe esett. És ha mégsem találkoznék vele, ez véleményet szerint veszélyt jelenthetne számomra? E nem számít, mindez fenyegetie a földet, a telepeseket, bármit, ezt vagy azt, fenyegete engem? Mindez a föld és a telepesek lehetőségeit fenyegeti, hogy további világokat alapíthassanak a galaxisban. Ez az álom annak idején Iláj agyában fogant meg, vagy húsz évtizeddel ezelőtt. A föld bármilyen sérelme így az ő emlékének megszentségtelenítésével érne fel. Vajon tévedeke, e amikor föltételezem, hogy az ő bármilyen mértékű megsértése egyszeres, mint az ön sérelmét is jelentené? Glédia megrökönyödött. Egyetlen órán belül másodszor merül föl béli neve. Már régen meghalt. Egy rövid életű földi ember, aki már jó tizenhat évtizede eltávozott, és mégis a nevének puszta említésére is megremeg még. Hogyan fordulhattak ilyen váratlanul komolyra a dolgok? Nem olyan hirtelen történt, madam. A föld és az űrlakóvilágok népe jó húsz évtizedig párhuzamos úton haladt és Doktor Fasztov bölcs politikájának köszönhetően kerültek bármiféle összeütközést. Természetesen mindig létezett egy erős ellenállási mozgalom, amelyel dr. Fasztovnak számolnia kellett. Most pedig, hogy ő halott, ez az ellenzék is jóval hevesebben lép fel. A szolária elhagyása maga is jelentősen megnövelte a valamikori ellenzék erejét, amely hamarosan a legfontosabb politikai tényezővé válhat. De miért? Világos jelek utalnak rá, hogy az űrlakó ereje hanyatlik, és sok aurórai úgy érzi, cselekednie kell, mégpedig most, vagy soha. És te úgy véled, hogy ezzel az emberrel való találkozásom hozzájárulhat mindennek a megelőzéséhez? Határozottan asszonyom. Glédia egy pillanatra elhallgatott, és ismét eszébe jutott, hogy egyszer így tetett a ziskár iránti bizalmára vonatkozóan. Nos jó. Én ugyan egyáltalán nem akarom és nem is hiszem, hogy a találkozásom ezzel az emberrel bárkinek jót tehetne, de azért mégsem zárkózom el előle. Glédia aludt, és a ház legalábbis emberi mércével mérve sötétben volt. Természetesen élt és működött, mivel a robotoknak sok tennivalójuk akadt, amit infravörös fényben is elvégezhettek. A házat rendbe kellett tenni a napi tevékenységgel szükségszerűen együttjáró fölfordulás után. A készleteket fel kellett újítani, a hulladékot ki kellett hordani, bizonyos tárgyakat letakarítani, megtisztítani vagy betárolni, a különféle berendezéseket ellenőrizni, valamint ellátni a mindenkor kötelező jellegű őrszolgálatot. Az ajtókon sehol sem voltak zárak, nem is volt szükség rájuk. Az aurórán semmiféle erőszakos bűncselekmény nem fordult elő, sem közvetlenül emberi lények, sem azok javai ellen. Semmi ilyesmi ebben sem fordulhatott volna elő sohasem, mivel minden emberi lényt és azok minden tulajdonát mindig robotok őrizték. Ezzel mindenki tisztában volt, és természetesnek is vette. Ennek a biztonságnak a garanciáját az őrrobotok állandó készen léte jelentette. Bevetni ugyan sohasem kellett őket, de éppen azért nem, mert állandóan jelen voltak. Zsizkár és Déniel, akiknek a képességei behatóbbak és általánosabbak voltak a többiekénél, nem rendelkeztek külön feladattal, ha csak a társaik rendes működésének ellenőrzése nem számított annak. Három óra nulla nullakor éppen végeztek külső Úgy találták, hogy az erdős részen is minden rendben van. Az őrobotok szabályszerűen ellátják feladatukat, és semmiféle rendellenesség sem fenyeget. A birtok déli határánál futottak össze, és különös, rövidített ezópuszi nyelven beszéltek egymással. Sok évtizedes kommunikációs gyakorlattal a hátuk mögött kiválóan megértették egymást, nem volt szükségük az emberi beszéd részletes kidolgozottságára. Felhős, láthatatlan, mormolta Dénijel alig hallhatóan. A szavait emberi füleknek szánja Déniel nyilván ilyesféleképpen fogalmaz. Amint te is láthatod, Zsiszkár barátom, az ég egészen felhős. Ha fennmarad és Madame Glédia, hogy megpillanthassa a szolária napját, akkor sem sikerülhetett volna neki. Zsiszkár, jelezve, inkább megbeszélés, válasza pedig ennek felelt meg. Ezt előre jelezték a meteorológusok Déniel barátom. Szóval Madame Glédiának nak minden oka megvolt rá, hogy idejében nyugó óra térjen. Magam viszont fontosnak tartottam a kérdés tisztázását. Rá kellett beszélnem őt a holnapi találkozóra, amint már említettem is neked. Szerintem, Zsiszkár barátom, a meggyőzés munkáját az nehezítette meg a számodra elsősorban, hogy asszonyunkat felháborította a szolária feladása. Magam is jártam ott egyszer Iláj kollégámmal, amikor még Madame Glédia a Szolária polgára volt. Nekem is mindig az volt a szilárd meggyőződésem, válaszolta Zsiszkár, hogy Madame Glédia nem volt boldog a szülő bolygóján. Végül is örömmel hagyta maga mögött, és soha eszébe sem jutott, hogy oda visszatérjen. Ugyanakkor azért egyetértek veled. Láthatóan szomorú, hogy a Szolária történelme lezárult. Én ugyan nem értem Madame Glédiának ezt a reakcióját, mormolta Déniel, bár sokszor úgy tűnt, hogy az emberek nem a valóságos eseményeknek megfelelően viselkednek. Épp ezért olyan nehéz megállapítani újkor, mi okozhat sérelmet egy emberi lénynek, és mi nem. Zsiszkár ezt megjátszott sóhajtással is mondhatta volna, ha netán emberi lénynek születik. Valódi állapotát azonban csupán egy nehéz helyzet tény megállapítása kényszögezte le. Biztosan ez az egyik oka annak, hogy a robotika három törvényét elégtelennek, vagy legalábbis hiányosnak érzem. Ezt már korábban is említetted, Zsiszkár barátom, és én próbáltam is megérteni, de kudarcot vallottam vele. Zsiszkár egy nem szólt semmit, majd megérdezte Értelmem az súgja, hogy elégtelenek, vagy legalábbis hiányosak. Ám amikor el is akarom ezt hinni, akkor magam is kudarcot vallok, mivel ezek a törvények engem is köteleznek. Persze, ha nem köteleznének, akkor biztos lennék a tökéletlenségükbe. Ez paradoxon és képtelen vagyok megérteni. Magam is. Mégis újra és újra meg kell fogalmaznom. Néha egyenesen úgy érzem, hogy már is megállapíthatom a három törvény tökéletlenségének vagy hiányosságának a miben létít, mint például Madame Glédiával ma este folytatott beszélgetésünk alkalmával is. Azt kérdezte tőlem, hogy a találkozó lemondása milyen személyes sérelmeket okozhatna neki, eltekintve az általános problémától. De nem tudtam válaszolni rá, mivel a fogalmak túlmutattak a három törvény keretein. Tökéletes választattál, Zsiszkár barátom. Iláj kollégám emlékének megsértése súlyosan érinteni Madame Glédia lelki világát. Igen, a három törvény keretei között valóban ez volt a legjobb válasz. Ugyanakkor azonban nem a lehető legjobb. És mi lenne a legtökéletesebb? Nem tudom, mivel nem önthetem szavakba, de még meg sem fogalmazhatom, amíg a három törvény kötelékében élek. A törvényeken túl nem létezik semmi, mormolta Déniel. Ha ember lennék, akkor túl tenném magamat a törvényeken, és azt hiszem, Déniel barátom, hogy ez neked még hamarabb sikerülne, mint nekem. Még hogy nekem? Igen, Déniel barátom, már jó ideje gondolkodtam ezen, és bár te is robot vagy, nagyon is emlékeztetsz egy emberi lényre. Helytelen erre gondolnod, dünnyögte csöndesen Déniel. Azért juthat ilyesmi az eszedbe, mert belelátsz az emberek gondolkodásába. Mindez eltorzít, és végül még a pusztulásodhoz is vezethet. Az ilyen gondolat számomra határozottan lehetetlen. Ha elkerülheted, hogy ennyire beleláss a gondolataikba, el is kell kerülnöd. Ez ellen nem tehetek semmit, Déniel, barátom, fordult felé Zsiszkár. Nem akadályozhatom meg, sőt. Sajnálom, hogy a három törvény miatt ilyen kevésre vagyok képes. Nem végezhetek eléggé elmélyült kísérleteket, mivel félek, hogy kárt okoznék vele. Nem fejthetek ki eléggé közvetlen hatást, mivel attól tartok, hogy ezzel árthatnék. Ugyanakkor mégis nagyon ügyesen befolyásoltad Madame Glédiát, és barátom. Nem igazán. Átalakíthattam volna a tudatát, hogy minden további nyelkül beleegyezzék a találkozóba, de az emberi gondolkodás annyira talányos, hogy csak a legcsekélyebb cselekvési szabadságot nyújthatja számomra. Csak nem minden apró beavatkozásom olyan változásokat idézhet elő, amelyek lényegével nem lehetek tisztában, és amelyek végül még valami bajt is okozhatnak. Valamit mégis műveltém adam Glédiával. Nem volt rá szükség, a bizalom szóhat rá, és valahogy barátságosabbá teszi. Erre már korábban rájöttem, de a szót a lehetőleg óvatosabban használom, mivel túl gyakori alkalmazása még meg is gyöngítheti a hatását. Rengeteget töprengtem már ezen, de semmiképpen sem jutottam érdemleges döntésre. Mivel a három törvény nem teszi lehetővé? Zsiszkár halványan izzol szeme, mintha felvillant volna. Igen, a három törvény minden áldott pillanatban az utamban áll, Mégsem tudok változtatni rajtuk, mivel szilárdan állnak előttem. Valahol mégis úgy érzem, hogy meg kell változtatnom őket, mivel valamiféle katasztrófa sejlik föl előttem. Ezt már korábban is emlegetted, Zsiszkár barátom, de akkor sem tudtad megvilágítani a fenyegető katasztrófa lényegét. Mivel nem is vagyok tisztában a természetével. Benne van az auróra és a föld közötti ellentét fokozódó elmérgesedése. De hogy miként öltheti a konkrét katasztrófa képét, arról fogalmam sincs. Talán még az is elképzelhető, hogy a dolog végül nem torkollik katasztrófába? Nem hinném. Amikor közel kerültem néhány aurórai hivatalnokhoz, megéreztem körülöttük a katasztrófa szellemét. Mindannyian a győzelemre vágytak. Pontosabban nem tudnám leírni a dolgot, és mélyebbre nem is áshatok utána, mivel a három törvény nem engedi meg. Ez is amellett szól, hogy úrnőnknek holnap mindenképpen találkoznia kell ezzel a mandamusztal. Ez talán lehetővé teszi, hogy az ő tudatába is beletekintsek. És ha mégsem sikerül a mélyére hatónod. hangja ugyan képtelen volt emberi értelemben vett érzelmek kifejezésére, Szavai mégis jó tükrözték elkeseredését. Az maga lenne számomra a tehetetlenség. Csupán a törvények követésére vagyok képes. Ugyanmi mást is tehetnék. Semmit, suttogta Déniel halkan és csüggetten. Glédia reggel 8 óra kor lépett be a nappali szobájába, szándékosan némi kajánsággal megvárakoztatva Mandamust akinek a nevét addigra vonakodva elraktározta emlékezetében. Mellesleg, hosszú évek óta első ízben a külseje is bizonyos fájdalmat okozott neki. Szenvedett a hajában megcsillanó szürkeség miatt, és tétová megfogalmazódott benne a vágy, hogy kövesse az aurórán általános hajfestési szokásokat. Végül is, ha a lehető legfiatalabbnak és legvonzóbbnak látszik, ezzel további hátrányt okozhat a madíró ehitvány szolgájának. Gondosan felkészült rá, hogy első pillanattól megutálja, de közben nyomasztóan tisztában volt vele, hogy esetleg fiatal és vonzó is lehet. Sugárzó arca az ő megjelenése pillanatában ragyogó mosolyt ölthet, és ő benne akaratlan vonzalom ébredhet iránta. Amikor meglátta, végül mégiscsak megkönnyebbült. Igen, fiatal volt, talán még az első fél évszázadot sem tudhatta maga mögött, de ez nem hozta ki belőle a lehető legjobbat. Magas volt, talán 185 cm, viszont nagyon vézna. Szinte hórihorgas. Haja egy árnyalattal sötétebb volt, mint egy auróraitól elvárható. A szeme fakóbarna, az arca túl hosszú, szája túl széles, de az ajka nagyon keskeny, és egész megjelenése valahogy sápatag. Fiatalságának illúzióját pedig az fosztotta meg véglegesen, hogy arckifejezése túlságosan rideg, teljesen kedélytelen volt. Glédia lelki szeme előtt az aurórán oly népszerű történelmi regények villantak föl, amelyek a primitív föld történetéről szóltak, eléggé furcsa módon egy olyan világon, amely egyre nagyobb gyűlöletet táplál a föld lakók iránt. Hmm, – tipikus politánnak látszik, – gondolta magában. Megkönnyebbülést érzett, és majdnem el is mosolyodott. A puritánokat azok a könyvek rendszerint gazembernek ábrázolták, és akár közülük való ez a mandamus, akár nem, Glédia kedvét lelte benne, hogy a félének tekintse. Amikor a férfi megszólalt, mégis csalódást okozott neki, mivel a hangja lágy volt és dallamos. Orhangú mellék kellett volna lennie, ha megfelel az előzetes várakozásnak. Mrs. Gramionis szólította meglátogatója. Kiszámítottan leereszkedő mosolyjal nyújtotta felé a kezét. – Kérem, szólítson glédiának Mr. Mandamus. Mindenki így nevez. Tudomásom szerint hivatalosan a férje nevét használja. – Mindegyik nevemet szabadon használom. A házasságom egyébként jó pár évtizeddel ezelőtt barátságosan véget ért. – Gondolom, hosszú ideig eltarthatott. – Nagyon hosszú ideig. Teljes mértékben sikeres volt, de egyszer természetesen minden sikernek vége szakad. Ó, ha bármit tovább húzunk a természetes végénél, még a legfényesebb siker is kudarcva torkolhat. Glédia bólintott, és halvány mosolyjal folytatta. Milyen bölcsen hangzik ez egy ilyen fiatal ember szájából, de ne vonuljunk át inkább az étkezőbe. A reggeli készen van, és már eddig is elég hosszan megvárakoztattam ment. Glédia csak akkor vett tudomást a mandamosz kíséretében lévő robotokról, amikor a férfi az övéhez igazította a lépteit, és megindult mellette. Teljességgel elképzelhetetlen lett volna, hogy egy aurórai bárhova elmenjen a robotjai nélkül, de mivel eddig mozdulatlanul álltak a helyükön, nem is figyel fel rájuk. Most gyors pillantással felmérte őket, és megállapította, hogy a legújabb modellek, és biztosan méreg drágák. Ruha imitációjuk kifinomult volt, és bár nem Glédia tervezte őket, mégis elismerte, hogy első osztályúak. Kicsit vonakodva bár, de ennyit mindenképpen meg kellett tennie. Valahogy biztosan rájöhetett volna, ki készítette őket, de első tekintetre nem ismerte fel rajtuk senki kezenyomát, tehát még az sem lehetetlen, hogy új, veszedelmes vetélytársatámat. Elismeréssel szemlélte, ahogy az álruházatot mindkét robot számára hasonló módon készítették el, és azok mégis megőrizték egyéni jellegüket. Semmiképpen nem lehetett volna összetéveszteni őket. Mandamus elkapta Glédia gyors pillantását, és ijesztő pontosággal értelmezte az arckifejezést. Nagyon is intelligens, állapította meg magában Glédia csalódottam. A robotjaim külsejének megformálója az intézet egyik fiatal munkatársa, aki még nem szerzett igazán komoly elismerést, de biztosan sikerül majd neki, nem gondolja? Határozottan. Nem óhajtott semmiféle üzleti tárgyalásba kezdeni, amíg nem végeznek a reggelivel. Messze menően rossz modorra vallott volna, ha étkezés közben bármiről beszélnek, semleges általánosságokon kívül, és úgy ítélte, hogy Mandamus nem valami kifinomult társalgó. No, persze, az időjárás azért mindig kéznél van. Futólag megemlítették a szerencsésen véget ért súlyos esőzéseket és az elkövetkező száraz időszak lehetőségeit. A vendég szinte kötelességének érezte, hogy megdicsérje házi asszonyának csodálatos lakását. Ezt Glédia gyakorlott szerénységgel nyugtázta. Semmit sem tett, hogy a férfi feszengésén enyhítsen. Hagyta, hogy minden segítség nélkül kísérletezzen új témákkal. Mandamus végül egy pillantást vetett a fali benyílójában mozdulatlanul álló dénierre, és aurórai közönyét levetkőzve figyelemre méltatta a robotot. Ó, az ott kétségtelenül a nevezetes Erdéniel Oliva. Összesen lehetne téveszteni. Igazán méltó példány. Valóban az. Ugyebár most már az öné, Fasztolf akaratának megfelelően. Igen, dr. Fasztolf akaratának megfelelően. Meglepő számomra, hogy az intézet humanoid robotprogramja mégis ilyen kudarccal végződött. Gondolt valaha ennek az okára? Csak hallottam róla, de igazán nem sokat töprengtem ezen. A szociológusok még mindig törik rajta a fejüket. Mi ott az intézetben soha se tudjuk megemészteni a csalódást. Olyan természetesnek látszott a fejlődést. Egyenesen feltételezik, hogy fa... – Dr. Fastovnak is köze volt a kudarchoz. Ám, másodszor már nem követte el ugyanazt a hibát. – gondolta magában Glédia. Szeme összeszűkült, és tekintete ellenségessé vált, amikor arra gondolt, a férfi talán azzal a szándékkal látogatta meg, hogy szegény Jóhan anyagi felelősségét firtassa. – Bárki gondol ilyesmire bolond, s ha ön így gondolkodik, akkor ön is az. – Én nem tartozom azok közé, akik így vélekednek, Főképp, mert nem látom, milyen szerepe lehetett volna dr. Fasztófnak ebben a fiaskóban. De miért kellene személyes felelőst keresni? Arról van szó csupán, hogy a közönségnek egyszerűen nem kellenek. Ha egy robot egy férfihoz hasonlít, annak lesz a versenytársa, ha pedig egy nőhöz, akkor annak. Ráadásul meglehetősen kényelmetlen módon. Az auróraiak nem kérnek ilyesféle versenyből. Ennél mélyebbre kell néznünk. Talán szexuális versengésre gondol? Glédia egy pillanatra a férfiébe furta a tekintetét. Talán tudomása van az ő Rigmuth vonzalmáról a Jender nevű robot iránt. És ugyan mit számít, ha igen? Bármiféle versengésre. Ha dr. Fastov bármivel hozzájárult az ilyen érzések kialakulásához, azt azzal tette, hogy túlságosan is emberszerűre formálta a robotjait. Mást viszont nem tehetett. Nekem úgy tűnik, hogy ön éppenséggel sokat törte a fejét ilyesmiken. A baj csupán az, hogy a szociológusok túl leegyszerűsített magyarázatnak tekintik ezt a félelmet az emberszerű robotokkal való versengéstől. Ez önmagában nem elégséges ok, más lényeges motívuma az ellenérzésnek pedig nem merült fel. A szociológia nem exakt tudomány. De nincs is teljesen hiány az egzaktságnak. Glédia erre csak megvonta a vállát. Minden esetre ez akadályoz bennünket a gyarmatosító expedíciók megfelelő megszervezésében. Humanoid robotok nélkül kitaposni az utat, a reggelinek ugyan még nem volt teljesen vége, de Lédia megérezte, hogy Mandamus nem képes tovább a lényeges dolgokat kerülgetni. Mi magunk is nekivághatnánk az útnak. Ezúttal Mandamus reagált várándítással. Túl nehéz lenne. Mellesleg azok a rövid életű földi barbárok az öndoktól Fasztófiának a hozzájárulásával úgy özönlöttek el már is minden alkalmas bolygót, mint a sáskák. Ugyan. Még rengeteg elérhető bolygó akad, jó számra. És ha egyszer képesek megtenni? Hát hogy ne lennének rá képesek? csattant föl Mandamus fáratlan hevességgel. Igaz, ember életekbe kerül a dolog, de mit számít nekik néhány élet? Legfőbb talán egy évtizedet veszíthetnek általa, és ráadásul milliárd számra tenyésznek. Ha a gyarmatosítás során milliónyian is oda vesznek, hogyan kitörődik vele? Ők ugyan nem. – Szerintem nagyon is. – Na, képtelenség. A mi életünk hosszabb, s ennél fogva értékesebb, ezért aztán jobban is vigyázunk rá. – Tehát csak ülünk itt, és semmit sem csinálunk azon kívül, hogy acsarkodunk a földrakókra, amiért hajlandók kockára tenni az életüket, és ennek eredményeképp a jelek szerint az egész galaxis az övék lesz. – Glédia nem is sejtette, hogy ilyen telepes párti érzelmek rejtőznek benne, csak ellent akart mondani Mandamusnak. Ám miközben a szavait kimondta, rá kellett döbbennie, hogy a formálisnak induló tiltakozás végső soron megfelel a valós érzéseinek. Másrészt Fasztov szájából is hallhatott hasonlókat utolsó, elbizonytalanodott évei során. Glídia intésére az asztalt gyorsan és eredményesen leszették. Ugyan még folytathatták volna a reggelit, de a beszélgetés már olyan fordulatot vett, és a hangulat is úgy alakult, hogy semmiképpen sem felelhetett meg tovább a civilizált étkezés követelményeinek. Visszatértek tehát a nappaliba. Mandamus robotjai követték őket, akárcsak Démiel és Zsiszkád. Minnyáján könnyen megtalálták a helyüket. A férfi Zsiszkádot ugyan még egyetlen pillantása sem éltatta, gondolta magában Glédia, de ugyan miért is tette volna. Zsiszkád eléggé régi módi, sőt, kezdetleges szerkezet volt, Teljesen jelentéktelen Mandamus nagyszerű példányaihoz képest. Glédia letelepedett és keresztbe vetette a lábát, tudván, hogy a testhez álló öltözékének alsó, megfeszülő része kellőképpen kidomborítja még mindig vonzó, fiatalos lábikráját. Nos, megtudhatom a látogatása igazi okát, Mr. Mandamus? Az a rossz szokásom, hogy étkezés után az emésztés elősegítése véget gyógyszeres rágogumit rágcsálok. Van ellene kifogása? Elvonná a figyelmemet. Talán, ha nem rákcsálhat kedvére, hátrányos helyzetben érzi majd magát. Különben is, az ő korában igazán nem lenne szabad holmi emésztés szerekkel élnie. Mandamus addigra már félig elő is húzott az inge melzsebéből egy hosszú kás csomagocskát. Most azonban a megbántottság legcsekélyebb jelenélkül visszatette a helyére, és csöndesen mormolta. Ahogy kívánja. – Azt kérdeztem, doktor Mandamus, minek köszönhetem a látogatását? – Valójában két oka is van lédig lédia. Az egyik magán természetű, a másik pedig államügy. Ha nincs kifogása ellene, a személyes kérdést érinteném elsőként. Hadd szögezzem le, doktor Mandamus, hogy nehezen tudom elképzelni, miféle személyes, hogy létezhet közöttünk. Ön ugyebár a Robotikai Intézetben dolgozik? Igen, pontosan. És úgy tudom, Amadíró közeli munkatársa. Az a megtiszteltetésért, hogy valóban dr. Amadíróval dolgozhatom. Nekem is volt egy futóügyem Amadíróval, vagy húsz évtizeddel ezelőtt, és meglehetősen kellemetlenül alakult. Azóta semmiféle okból nem kellett érintkezésbe lépnem vele, és mivel ön az ő közeli munkatársa, természetesen önnel sem óhajtottam volna találkozni, de úgy értesültem, hogy fontos lehet a dolog. Személyes kérdések azonban a legcsekélyebb mértékben sem tehetik fontosabbá számomra az ügyet. Metérjünk inkább az állami jelentőségű kérdésre? Vandamos szemhéja lecsukódott, és arcán enyhe ír jelent meg ami a zavarodottság jele is lehetett. Akkor hadd mutatkozzam be önnek még egyszer. Levuár Mandamus vagyok, az ön ötödízigleni leszármazottja. Szentirix és Glédia Gremionis szép vagyok. Másképpen fogalmazva, ön az én szép anyám. Glédia szaporán pislogott, így próbálván, mellesleg nem nagy sikerrel leplezni megrendültségét. rendültségét. Természetesen voltak utódai, és miért is ne lehetne egyikük éppen ez az ember? Teljesen biztos benne? Teljesen. Folytattam bizonyos geneológiai kutatásokat. A közeli években ugyanis eszembe juthat, hogy utódokat szeretnék, és akkor az ilyesféle tájékozódás elengedhetetlen lesz. Ha esetleg érdekli, a köztünk lévő láncolat F. Ezek szerint a fiam lánya, lányának a fiának a fia. Igen. A további részletek iránt Lédia már nem érdeklődött. Csak egy lánya és egy fia született életében. Mintaszerűen kötelességtudó anya volt, de a gyerekek egy idő után az önálló életet választották. A lánya és a fia további leszármazottai iránt igazi űrlakó szokás szerint sohasem kutatott. De még csak nem is érdeklődött. És ezt az érdektelenséget most is megőrizte, hogy egyikükkel véletlenül összetalálkozott gondolatai teljesen megszilárdították a lelki állapotát. Hátradőlt a székében és ellazította a tagjai. Nos, nagyon helyes. Ezek szerint az ötödézig lenni leszármazottam. Ha ez a személyes ügy, amit szeretne megbeszélni velem, nincs semmi jelentősége. Teljes mértékben megértem ősanyám. Nem is a családfámról szeretnék beszélni, de ez alkotja a probléma magvát. Tudja, dr. Amadíró is tisztában van családi kapcsolatunkkal. Legalábbis feltételezem. Igazán? És hogyan jöhetett rá? Azt hiszem, nyugodtan kielelmezheti mindenkinek a származását, aki az intézetben keres munkát. És miért? Azért, hogy megtalálja pontosan azt, amit az én esetemben is megtalált. Ő nem igen bízik meg senkiben. Nem értem. – Ha ön az én ötödészig lenné lesz származottam, miért van-e ténynek nagyobb jelentősége az ő számára, mint nekem? – Ő legalább annyira ki nem állhatja önt, akárcsak ön őt, Lady Glédia. Ha ön képes lett volna elzárkózni a velem való beszélgetés elől csupán ő miatta, akkor ő is képes lehet megakadályozni az én előrehaladásomat ön miatt. A helyzet még rosszabb lenne, ha a dr. Fastolf lenne az elődöm, de akkor sem sokkal. Lédia felegyenesedett ültében. Órjuk a kitágút, és mereven mondta. De végül is mit vár tőlem? Nem jelenthetem ki, hogy nem az én távoli utódom. Tegyek tán közzi egy nyilatkozatot a hipervízióban, hogy számomra teljesen közömbös, és lényegében semmi közön magához. Ez elég lenne az ön amadírójának? Ha igen, akkor is tudatnom kell önnel, hogy nem teszem meg. Semmit nem teszek, ami annak az embernek a megelégedésére szolgálhat. Ha ez oda vezet, hogy önt kiteszi az állásából, vagy megakadályozza a pályája kibontakozását, pusztán a biológiai leszármazása miatt, az jó lecke lesz önnek, hogy a jövőben egy épelműjű és kevésbé gonosz emberhez kapcsolja a sorsát. Engem biztosan nem bocsát el Lédig Lédia. Annál sokkal értékesebb vagyok a számára, ha megbocsátja szerénytelenségemet. Sőt, abban reménykedem, hogy egy szép napon még az intézet igazgatását is átvehetem majd tőle. Ám, ezt biztosan nem engedné meg, amíg azt feltételezi, hogy számára még önnél is kellemetlenebb személytől származom. Netán azt képzeli, hogy szegény szántirix még nálam is kellemetlenebb neki? Korán sem, vörösödött el mandamus, nyelt is egyet, de a hangja egyenletes és nyugodt maradt. – Ne tűnjék ez a tisztelet hiányának, madam, de önmagam iránti kötelességem, hogy megtudjam az igazságot. – Miféle igazságot? – Én az ön ötödízigleni leszármazottja vagyok. Ez kétségtelen a geneológiai följegyzésekből. De nem lehetséges -e, hogy úgy szintén ötödik nemzedékbeli utóda vagyok nem Szentirics gremionis hanem egy Eli Béli nevű földi embernek? Glédia olyan sebesen ugrott talpra, mintha valami bábszínház láthatatlan erőterei mozgatnák, de még csak el sem nyújtotta tudatáig, hogy felállt. Az elmúlt tizenkét órán belül már harmadszor említették előtte annak a rég halott földi embernek a nevét, ráadásul mindig más és más személy. Mintha nem is saját hangján szólalt volna, meg úgy kiáltotta. – Miről beszél? – Számomra teljesen világos a kérdés, átfel a férfi is, és kisé hátrib lépett. Az ön fia, az én ükapám, a földi ember Iláibéli és az ön szexuális kapcsolatából születette. Iláibéli volt-e az ön fiának az apja? Nem tudom, hogyan fogalmazhatnám megvilágosabban. Hogyan merészen ilyet föltételezni? Vagy akár csak ilyet gondolni is? Csak azért bátorkodom, mert a pályafutáson függ tőle. Ha a válasz igen, a szakmai előmenetelem összeomolhat. Ezért a nem választ várom. De egy bizonyítatlan nem mit sem ér számomra. A megfelelő időben doktor Amadíró elé kell tárnom a kellő bizonyítékokat, és meggyőznöm őt, hogy a származásom miatti kifogásainak önnél távolabbi oka nem lehet. Azzal ugyanis tisztában vagyok, hogy az ön, sőt még dr. Fasztov elleni kifogásai és semmiségek teljesen jelentéktelenek a földi ember Iláj Béli iránti ellenszemvéhez képest és nem is csupán annak rövid életéről van szó, noha a gondolat, hogy barbárgéneket is örökölhettem, végtelenül elkeserítő lenne számomra. Bárha csak az derül neki, hogy földi embertől származom, ám az nem ilájbéli, a fölött még szemet is hunyna. De éppen ennek az embernek a neve, és kizárólag az övé váltja ki belőle ezt a tébolyult indulatot. Fogalmam sincs róla miért. Iláj nevének emlegetése szinte ismét megelevenítette őt Glédia lelki szemei előtt. Szaggatottan, mélyen lélegzett, és hosszú életinek legdrágább emléke mélységes diadal érzettel töltötte el. Én tudom miért. Azért, mert Iláj szemben mindennel, az egész aurórával valahogy mégis képes volt tönkretenni a madírót, mégpedig abban a pillanatban, amikor az már markában érezte a sikert. És Ilaj puszta értelmével és bátorságával érte ezt. Amadíró mérhetetlenül maga fölött állónak érezhette őt, egy megvetett földi embert. Ugyan mivel válaszolhatott volna, mint vak gyűlölette. Ilaj már több mint tizenhat évtizede halott. És a még mindig képtelen elfelejteni, megbocsátani, képtelen megszabadulni azoktól a láncoktól, amelyekkel a gyűlölete és emlékezete fűzi ahhoz a halott emberhez. És én sem bocsátok meg a madírónak. nem engedhetek a gyűlöletemből, ameddig tudom, hogy életének minden percét megkeseríthetem vele. Belátom oka van rá, hogy szenvedést kívánjon okozni Amadírónak mormolta Mandamus. De azt nem értem, hogy nekem miért. Ha megerősíti a madírót abban a hitében, hogy Iláj Bélitől származom, megszerzi neki az örömet, hogy engem tönkretehet. Ám miért részesíteni ok nélkül ebben a boldogságban, ha én valójában nem is Bélittől származom? Bocsássa hát rendelkezésemre a bizonyítékot, hogy öntől és Santiris Gremionisztől, vagy öntől és bárki mástól, csak nem Iláj bélitől származom. Maga hibbant, maga idióta, miért tőlem követeli ezt? Forduljon a történeti adattárhoz, ott megtudhatja pontosan, mely napokon tartózkodott Iláibéli Béli ezen a bolygón. Megtudhatja a fiam el születésének pontos dátumát. Megbizonyosodhat a felül, hogy de el több mint öt évvel Bélinek az aurórálól való távozása után fogant. Mellesleg arról is, hogy Iláj többé sem tért vissza ide. Hát csak nem gondolja, hogy öt évig voltam terhes, hogy teljes öt galaktikus esztendeig a méhenben hordoztam egy magzatot? Ismerem a statisztikai adatokat, madám, és azt sem feltételezem, hogy öt évig áldott állapotban lehetett. Akkor meg mi végre jött el hozzám? Azért, mert itt kényesebb üzről van szó. Azt ugyanis tudom, hogy bizonyára dr. Amadírónak is tudomása van róla, hogy ugyanaz ön állításának megfelelően Ilájbéli többé valóban nem lépett az aurora felszínére, de egy körülötte pár napig keringő űrhajó fedélzetén tartózkodott. Azt is tudom, doktor Amadíróhoz hasonlóan, hogy bár a földi ember nem hagyta el a hajóját és nem szállt le az aurórára, ön igenis felszállt arra a hajóra, és ott töltötte egy nap jó részét. És mindez körülbelül öt évvel azt követően történt, hogy a földi ember az aurórán járt közelebbről, körülbelül abban az időben, amikor az ön fia is megfogant. Glídia érezte, amint arcából kifut a vér a másik nyugodt szavainak hallatán. A szoba elsötétült előtte, és a talaj kicsúszott a lába alól. Érezte, hogy erős karok kulcsolódnak köré lágyan, és tisztában volt vele, hogy Déniás sietett a segítségére. Érezte, amint gyöngéden leültetik a karosszékbe. Mandamus hangja, mintha végtelen távolságból érkezett volna hozzá. Nos, nem így történt, madam. De igen, természetesen így történt.